La herba mai no mor del tot i a vegades els bons són els que se'n van. Però aquí i ara cal que cada un de nosaltres, cantants, polítics, timbalers, cambrers, conductors, directors i locutors, ensenyem qui som per deixar petjada ni que sigui en una de les persones que hem conegut al llarg de la nostra vida. Aquests serem nosaltres en l'imaginari de qui ens recordi, de bon grat o maleïnt els nostres ossos. I per què diem tot això? Doncs perquè qui ens ha capit de conèixer, que hi haurà el típic que se li ha mogut al dial, nosaltres som Radio Metropol, un equip que ja fa set anys que corre per aquesta casa, moncada ràdio, i que seguim al peu del canó per apropar allò que passa al nostre món des d'una òptica particular. Els que ens coneguin ja saben de què parlem i els que no, us recomanem que, com a mínim, ens escolteu una estoneta i si us agradem bé, i si no, doncs no hi ha cap compromís com en les ofertes de Telefònica. Dit això, saludem la nostra companya que repeteix insistentment en aquest programa. És la Norma Vidal. Molt bona tarda norma. t cert, qui us parles d'Albert Segura, que ni tan sols s'ha presentat. Sí, senyora, Tuixer, que per cert, Norma, t'hem deixat entrar després d'haver-te encadenat tres dies de vaca aquí fora de la ràdio, que la gent a la porta i ja estava preguntant que qui volia aquella senyora rara en pinta de mangar-li la cartera a algú. Home, que si no, clar, no em deixem voler entrar, tenirem tants gans de tornar aquí, que alguna cosa havíem de fer. Sí, eh? sí, ja, ja se veu la teva cara, sí, en fi, Norma, que aquest any ens aproparàs les notícies més destacades que passin a la setmana i que d'alguna manera ens afectin a Montcada, sigui de manera directa o si tu, doncs què explicaré jo de la meva acció A veure. Pues, aquesta és una de les rons per les quals no et entrar a la ràdio. <ríe> doncs sí, aquesta, aquest any doncs, continuarem amb això una miqueta, eh? Continuarem amb la línia de sempre, explicant les coses més destacades, aquelles notícies més curioses que han passat, doncs les rescatarem i les posarem a la vostra disposició des del nostre humil punt de vista. I notícies com ara, quines? Doncs, per exemple, notícies des de locals fins a internacionals. I, com deia, per exemple, aquesta setmana, per fer un tastet, ens quedarem a Moncada, perquè, doncs, eh, a veure, Albert, quina particularitat té Moncada? Doncs jo sempre he dit que sembla un escalèxtric. Doncs eh, calent, calent, eh, Albert, perquè ho que Moncada té moltes línies de tren i estacions. Sí. Doncs, eh, a veure, i no és curiós que no hi hagi cap associació d'amics del tren? Home, curiós, no ho sé, però, però sí, ara que ho dius és veritat, no doncs mira, des d'ara ja en tenim una, perquè amb l'objectiu de promoure el coneixement i la divulgació una mica dels aspectes històrics i tècnics del Ferrocarril, doncs s'ha constituït aquesta, aquesta associació i aquesta associació està constituïda per un col·lectiu en concret no es pot entrar o com... és a dir, si, si m'agrada el tren puc fer, puc, puc sumar-m'hi? Sí, sí, podries perquè no és una entitat que sigui exclusiva sinó que qui vulgui apuntar o sí pot fer-ho a l'adreça amicsdeltren.com i bé, aquest és el tipus de notícies que cada setmana tractarem aquí una miqueta Doncs m'agraden molt perquè aquestes cosetes així curioses sempre, sempre a la gent li agrada Norma, ens veiem dimecres, que ve si sembla bé doncs sí, ja ens veiem que és que vei, que vagi molt bé. I aquest cop no cal que tancar, Denise, que et deixarem... Ha, ha, quina gràcia. Vinga, que vagi bé. Adeu. Com a proposta d'arrencada de la setena temporada de Ràdio Metropol, tenim una cita per aquest cap de setmana. És a Terrassa i està vinculada amb la cultura, concretament amb el centre d'arts escèniques d'aquesta ciutat. Es tracta del festival TNT, que ofereix un ampli ventall de possibilitats arreu de la ciutat en matèria de dansa i nous llenguatges, i és el resultat de la fusió de dos festivals ja existents, com són el Terrassa Moviment i el Terrassa Noves Tendències. Avui, per parlar-ne, ens acompanya el director del centre d'arts escèniques, Pep Pla, que ens intentarà explicar una mica com funciona exactament aquest nou festival. Pep, molt bona tarda, com anem? Molt D'entrada, quines novetats hi ha al TNT, que com a principal eh, podria ser que es va repetint al llarg de tota la temporada en lloc de fer-ho en dues ocasions concretes? Sí, eh, es reparteix a nivell de programació, de manera que a Terrassa, al CAIT concretament, encetem la programació TNT, que és aquesta programació de nous llenguatges, de, de, de, de risc, de petit i mitjà format, i en fons és una programació dedicada al creador. No? I, i a la gent que vol experimentar aquestes noves creacions. Llavors el TNT d'aquest any és una mica la suma del TNT Terrassa Noves Tendències, que fèiem abril, i amb el TNT de Terrassa en Moviment, que fèiem a l'octubre, a la tardor. D'aquesta manera eh, se suma ja hi haurà espectacles de moviment i hi haurà espectacles de nous llenguatges. I en aquest cas eh, és això, la suma aproximadament és un 75% i un 25% de nous llenguatges. La primera actuació exactament quan es podrà veure i si ens pots destacar una mica les principals actuacions que hi haurà en els primers dies d'aquest festival, aquest cap de setmana. Sí, aquest any el TNT comença el 30 de setembre fins al 6 d'octubre i es podran veure doncs, moltes coses, entre elles gent molt consolidada com la Sol Picó, l'Àngels Margarit, el David Fernández amb la de Palma, que també preparen un espectacle multidisciplinar, i, i, i bueno, com cada any, per tots els carrers de, de la ciutat estarà ple de gent que ballarà, que farà performance, hi haurà instal·lacions, evidentment eh, al Tret d'Alegria, a la Sala Maria Plans, al local mateix del CAET, a la Masia Freixa, a la Nova Jascava, a la Biblioteca Central... O sigui que, eh, a més a més de tot això, també hi haurà la rua de les escoles de dansa de la ciutat, que aquest any són més escoles que, que l'any passat, vull dir que anem sumant i... La ciutat de Terrassa diguéssim es vol que va participar cada any més en aquest festival. La rua concretament quan es fa? La rua es fa divendres a les 6 a les 7 de la tarda, entre 6 i 7. I sobre els principals espectacles ens podries dir una mica per sobre fer-nos cinc cèntims de quina matèria tractaran? Els primers primers espectacles són dos produccions justament del, del kite. Són dues fàbriques que en diem d'ajut als creadors, que és una vídeo instal·lació amb performance inclosa, de la Núria Lagarda que serà a la Masia Freixa el mateix 30 d'octubre a les 7 de la tarda i també a, a la mateixa hora a les 7 de la sala Maria Plans èdit eh, rei del pop que és una aproximació al voltant de la figura de Michael Jackson però que ens serveix una mica d'escuda per veure aquest complex d'edit que tenim una mica tots és un espectacle dirigit per Marta Gil Polo Mm -hmm. Aquests són els espectacles que ens traiem al festival, i el primer, inaugural, és l'espectacle d'esborar al Déu d'Alegria, que és la companyia belga Suà, que presentarà UiBosDem, un espectacle també multidisciplinar. Per altra banda, hi havia un anunci demanant en les últimes setmanes a la gent de la ciutat de Terrassa que hi participés en una performance que s'ha portat molt en secret i no sabem ben bé si està relacionada, suposem que sí, amb aquest nou festival. Exactament. De què es tracta? Perquè la veritat és que es demanava gent que no tingués experiència tampoc en el món del teatre ni en la dansa i ha aixecat moltes, diguéssim, moltes expectatives sobre què podria tractar-se. Ara ja podem desvetllar una mica de què va això i es tracta això del Daniel Swanden, que és un creador, que vol experimentar amb el que és el fet de patir una mort violenta en mig del carrer. Llavors es demana gent, ja siguin ballarins professionals, o gent que li agrada moure's, o que no li fa res, que pot ser fins i tot eh, tenim apuntat un avi de 77 anys. Vull dir, no hi ha cap problema, simplement és que a partir d'un moment ell sonarà una música en un lloc de la ciutat que no desvetllarem, en, un, en una hora que no desvetllarem, sonarà una música i començarà a sortir gent que ballarà i alhora eh, serà morta per un tret violent i anirà morint-se. Llavors és com una performance a, a nivell de, de ciutat, no? de, gran, de grans dimensions. I això no pot crear una mica d'alarma al mig del carrer? No, no ho crec, perquè penso que es veurà ben clar que és, hi ha una música, que aleshores quan un surt i balla eh, al cap d'una estona rep un tret, però al cap d'una estona continua sortint un altre ballant. O sigui, que és, una suma de, de gent que va sortir i cada vegada hi ha una pila de gent morta eh, allà al terra. Per això s'utilitzen, diguéssim, les, les tècniques cinematogràfiques del de que és una, una explosió, una, una petita càrrega introduïda al mateix cos del, del ballerí i, i fa que, que, que exploti, que sigui molt, així, eh, molt avengrós el veure's, però eh, internament hi ha una plaqueta de metàl·lica i no, no et passa res. Mm -hmm llavors la gent veurà ràpidament que això es tracta d'una performance. No? Doncs molt bé, Pep Pla, director del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, esperem que aquesta nova temporada, que arrenca tot just ara, vagi molt bé i molt concretament aquest nou festival, el TNT, que d'alguna manera es reformula, es reneix d'aquests dos festivals anteriors. Esperem que tot us vagi molt bé i que tingueu molta sort en aquesta nova temporada artística que, com a mínim, les anteriors temporades donen un bon aval. Molt bé. Adéu-siau. I una altra de les col·laboracions que cada any hem tingut des de fa molts, aquest és el 7è any en Antena Ràdio Metropol, és en Sergi Calli. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Que, per cert, a tornes d'estiu, no sé si seràs morenet tu també, com la Norma i jo, que estem aquí ben, ben morenets, eh? Home, bastant, bastant moranets i sí, m'ha tocat el sol. Hem fet he estat, platja, no? He estat bastants dies de platja i es nota. Uh -huh. No com quan era jove, que em posava més moreno, però bé. bé teníem més temps, no, en aquella època? Sí, clar, estava tres mesos. Menys clar, ocupacions, que... també. I era un conguito quan acabava. Un petit Estic, conguito. Petit. La gent li parlava en un cubà quan venia a Vic. Ja, Niño, tu d'on eres? Que, recordem, Montsergi està fent la col·laboració des de Vic, com tot aquest temps. No estem enganyant a ningú. No, no. No, Sergi? És, és, aquí, no a... aquí no enganyem a ningú, eh? Uh, no sé si tinc alguna cosa per demostrar que soc de Vic. Un... No sé. Puc treure un fuet, però la gent no veuria. No, no Va, serviria de gana. Ah, quin, te... quin tipus de fuet segurament ens tancarien el programa, no? sí. Però, en fi... Sergi, tu el que farà serà la mateixa dinàmica de sempre, no? Sí, ja veus que el to ve ser el mateix, o sigui, una mica el nostre rollo, parlar de cinema uh -huh. i explicar, principalment les estrenes, de tant en tant rescatar alguna cosa en DVD, que no arriba a les sales, uh -huh. o fins i tot i de a la tele fan això, o, no sé, sobretot, fer aquells rànquings que tant m'agraden. Sí, són fantàstics els rànquings que fa el Sergi, recordem que hi ha dos clàssics, que són els de principi de temporada a Nadal i també els de final de temporada, que són una joia perquè acostuma a, dest a destacar sempre el pitjor del pitjor. El pitjor del pitjor, sí. perquè són coses que, jo que no sé, les pel·lícules grans ja es promocionen elles soles. S'ha de, de buscar el, el pot petit. El... el pot petit, que és un ja la bona confitura i a vegades no arriba. Poxa. A vegades no arriba ni al cinema. Sí, exacte. Són aquelles pelicules que passen directament al Beaguessa Amics. A ah, suar VH... bé que igualen ja per al Kentucky. Sí, això. Tenia, tenia... Volia fer una reseña de aquells. No, però també vull vull fer una mica de planning d'aquells aquells rànquings de, jo que no sé, pelicules uh de monstres, pelicules uh -huh. sobre sins en sèrie, jo que sé, depèn, depèn de la gent de Combase. Sí, si la, si la resta de no són gaire fotets, no sempre podem picar. Grift skills. Està bé, està més també. El que fa el boi millor, aquesta setmana en parlarem. Uh, com vulguis, ja podem fer una mica de pinzellada de coses que he ha hagut a l'estiu que m'han semblat més o menys bones, més o uh -huh. més o menys nefastes. Si vols ho passem una mica per sobre i, si et sembla bé, les properes dues setmanes podríem repassar una al millor i l'altra al pitjor, com va, vagis. Va, sí, ja farem. Això deixo a les teves mans. Molt bé, mira. Uh, el millor, com que ha passat l'estiu i ja ha passat ja, tardor, gairebé tot, bueno tardor no, però ja, ja anem una mica tard, no? Sí, anem una mica tard, sí. Uh, hi ha una pel·lícula que es Americano, que va estrenar a, a, a setembre ja, però clar, que anem tard, és uh -huh. recomanable ja en parlarem de George Clooney, ¿vale? Clooney. De després també tenim així de bo Toy Story 3 Origen el Que Nosotros La Xica del Tren Gainsbourg Splice podem discutir-ho uh -huh. a més, una pel·ícula interessant a nivell dolent la de la Sandra Bullock de Blindside bueno, que hi ha la gent Scar que li ha agradat 3D. moltíssim eh, per cert mm? hi ha gent que li ha agradat moltíssim aquesta sí, el, el dels Oscars sí, exacte ja, el i la Ah, sí, i Sandra Bullock també perquè, sí, bueno, ja està. Vam parlar dels Òscar Largo i Tendido que es diu al seu moment Llarg i Estès I després també tenim Eclipse Ah, Eclipse, fantàstic La tercera pel·lícula de la saga la Crepuscle la, la tercera part de la saga sí. O sigui, és Saga Crepuscle, Eclipse mm -hmm. Si algú troba en algun una pel·lícula que es diu Eclipse seca és una pel·lícula britànica Sí Una, una mena de, de drama romàntic amb tocs fantàstics mm -hmm. que és molt, molt, molt recomanable es és diu, tan recomanable com Crepuscle? No, eh, és recomanable. <ríe> Eclipse de Crepuscle no. Està bé. Estic parlant d'una altra pel·lícula, val? Hi ha l'Eclipse, que és aquesta altra pel·lícula, mm -hmm. i després hi la saga Crepuscle, dos punts, Eclipse. Aquesta Però no aquest, aquesta britànica està en cartell, ara? Eh, no, no, no està en cartell. Ah, eh, Aquesta va aparèixer Sitges, quan la, la van veure Sitges. De fa un any, ja, perquè... Sí, sí, sí. I no sé si corrop a Mercat DVD o alguna cosa així. Ja, ja la buscaré, perquè mm -hmm. si ara me'n recordo que, que no confondre una cosa amb l'altra. Mm -hmm. Val? Bueno, després hi sí, molt dolent, molt dolent, la boda de mi hermana, i un funeral de morte que és un remake d'una pel·lícula britànica de fa dos anys. Això t'en havia dit, a mi em sonava la versió britànica. Jo sí, sí, sigui, ho dir. Sigui, ja no tenen prou en fer remakes de pel·lícules sueques. No, no, ara fan pel·lics de eh, remakes de pel·lícules britàniques. Del propi idioma, està molt guit. Ja bé. no tenen ni la pròpia excusa, però no, clau es que és que l'inglès no, no va de jor. No. Ja ni això, ni això. Està bé. I després si tinc res, 10 segons, vull fer una crida viam si algú ha vist, perquè jo no me dignat ara, el equip A. el remake Pesadilla en Elm Street, el remake, i la nova pel·lícula del M&H Samalayan que es diu Airbender, l'último avatar, o l'último no sé què... L'último avatar? Sí, perquè la... o sigui, aquí va haver un problema perquè uh, Airbender adapta una sèrie que es diu Avatar, o té Avatar en el títol, uh -huh. però Jens Karon va dir, no, no, és que estic fent una pel·lícula que se llama Avatar. Això te n'anava dir, Day, què, no què diu en Cameron? Que... Sí, perquè en Cameron aquest any, pobre, em sembla que l'han donat per totes bandes, eh? Entre no. la seva ex dona, que va, se li porta el seu Òscar, els dels Oscars, que no li donen pràcticament res Perdona, i, i els quatre calés que ha guanyat Bueno, no, això és quincalla, és quincalla per aquest home que l'únic que vol, aquest, aquest home no busca diners, busca no, prestigi i reconeixement és que, és que la, la... Exacte, la seva filosofia marciana, sí, sí no, doncs això, el semblant Lai va dir, home, però és que la meva, jo, el, el, jo tinc més dreta que es digui avatar. L'altre quita, quuita, quuita, quita, quita, que jo soy Cameron, nen. I, i jo soy yo, <ríe> soy el rey del mundo. Soy el rey del mundo. I al final, bueno, ja veurà, si algú a la pel·ícula ja veurà que ja és el mateix rollo. O sigui, són unes persones que fiquen dins d'una mena d'entitats i, i... El que vendria a ser un avatar. El que, el, el que seria un avatar. Sí, sí, que és I, un avatar. I a més es diu un avatar. Coge tu avatar i tira per altres. Bueno, en el Gmail, tu quan escollis la teva foto, en el Gmail eh, t'estic okay, parlant, ja et diu que escollis el teu avatar. Exacte. Per tant. Pues Clar, és que és això, un avatar. Diuen que Cameron vol denunciar Google. <ríe> Tio, jo Ara. estava antes, no és mentira, és igual. És <ríe> sí, igual, lo tenia jo antes. En fi, Sergi, doncs escolta'm, ens remetem a la setmana vinent, que parlarem, si vols, de, de les millors pel·lícules d'aquest estiu. Molt bé, les aprofundirem una mica. Va, les millors per nosaltres són les bones, o sigui, les que han tingut bons ah, resultats. Ah, espera, espera, ah? Que, que faig un canvi de... Ah, d'acord. De... Ara vinc. Doncs molt bé. Fins la setmana que ve. Vinga, Sergi, que vagi bé. Adéu. Adéu. Ràdio Metropol. Tien la paraula... Albert Segura. I un altre dels noms que acostumen a sonar en aquell programa és el del Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Hola, bona tarda, Albert, i felicitats, eh? Felicitats, per què? Ah, qui es va casar ah. la setmana passada? Ah, no sé, algú d'aquest ah. programa, em sembla, sí, sí. Algú, no? Alguns, sí, sí. Alguns, alguns. Alguns, alguns, sí, sí. Alguns. És setmana de felicitacions, no ho estendrem massa, perquè també hi ha algú de l'equip de... per felicitar, però, en fi, com que ja ha passat, tampoc no. no felicitarem. Però, de totes maneres, Xavier, en el teu cas, tu segueixes aquest any, però canvies una mica la dinàmica del teu espai. Sí, sí, que envio. Fins ara feia la previsió meteorològica, com bé sabeu, i ara doncs em dedico a explicar una mica activitats o coses així destacables que poden interessar a vostès, a tots vosaltres, per fer el cap de setmana. Mm -hmm. Activitats que, per cert, no cal que siguin estrictament de Moncada i Reixac, no, no, no, poden ser de, de tot Catalunya. A la sí. gent que també al cap de setmana acostuma a sortir i que sàpiga que en aquest programa seguirem apostant per oferir propostes de cada setmana una mica repartides pel territori. Sí, sí, recomanar activitats que poden ser interessants per tota la població i uh -huh. totes les edats i, i bé, també amb un, amb un apunt meteorològic sempre que es pugui. No ens mullarem pas aquesta setmana, però eh, sí que no. tenim una proposta ja per començar de cara a aquest dissabte i diumenge. Sí, sí, no, ara mateix, el proper cap de setmana, el 2 i 3 d'octubre, es fa el, el que es diu a Barcelona l'Outdoor Sports Festival Experience. Uh -huh. D'aquí va això, doncs ofereix tot un ventall d'ensenyament de, de i aprendre nous esports, en família o individualment, i que sobretot es farà al, al Palau Sant Jordi i a tot el voltant del Palau Sant Jordi. Tot el que seria l'anella olímpica, no que es coneix popularment. Sí, exacte, l'anella olímpica, mai millor dit, perquè és tot esport uh -huh. i es faran un ventall ampli d'activitats esportives per ensenyar. Tenim algun exemple d'aquestes activitats? Sí, sí, sí, aviam, es fan les activitats permanents, que són les que es fan estrictament en el, el recinte aquest, el de l'anella olímpica, que, per exemple, podem trobar doncs, el rocòdrum, uh -huh. que, per qui vulgui aprendre, encara que es tingui vertigen, doncs, es pot aprendre, jo dic per experiència. Sí, no? Sí, sí. I, i altres activitats que, que es diuen permanent. També allà, al, al costat del recint, hi ha les piscines Picornell. Sí, correcte. I el dia, els dos dies es faran el que es diu bateig de submarinisme. Ah, això és molt divertit. Això és molt divertit, sí, sí, perquè gent, normalment, que no ha fet submarinisme doncs es pot prendre el, el, el d'això de fer, de fer uh, submarinisme per primera vegada, per això se li diu bateig, uh -huh. i aprendre doncs, a, a, fer, a fer submarinisme, que realment és molt interessant, i eh? serien piscina. I sobretot per a aquella gent que li fa por això de posar-se el vestit de, per bussejar i tot, el tema de ser una piscina deu treure una mica més l'ansietat d'aquesta de trobar-se mar obert. Sí, sí, sí, primer fer això, segurament es fan activitats, es deixen com objectes per sota l'aigua que has d'agafar amb, amb les aletes i tot uh -huh. i després doncs si l'estiu que ve algú es vol apuntar doncs, al mar, doncs cap al mar però tot, per algun lloc es comença no. Sí, sí no, no. i després ja si vols al mar ja, ja t'hi tiraràs ja t'hi tiraràs però com a mínim que hagis tingut això de posar-te el catxarro aquell a la boca per respirar costa al principi eh? perquè tu vas a respirar pel nas però clar com que el tens de per les ulleres sí, sí, costa, doncs... costa respirar sota l'aigua no per la boca la costa. Sí, sí. exacte, dins del recinte de, de l'anilla olímpica sí. doncs, a part de l'espiscina picornill també tenim, doncs, un globus estàtic, ah. aerostàtic, perdó, que s'aixeca a 30 metres d'alçada, que des de Montjuïc, Déu-n'hi-do, déu, -do, déu do el que es pot veure, eh?, de, de, de vista. Una mica més amunt, i amb el dia clar, i una mica més Mallorca, i ara ja està allà al costat, eh? Sí, sí, Mallorca, Mallorca es podria veure fins i tot, <laughs> sí, tenim cel clar. I també, doncs, el recint es fa ciclocars, perquè és multibundà, i pels més petits, doncs, tenim el tallers i inflables, que es fan eh, perquè s'entretingui, la canalla, sí, també. Tot un clàssic. Tot un clàssic, sí, sí, i a part activitats així que es facin a l'exterior de l'anella, doncs tenim el, el Gran Premi Bassi BTT, que es diu, que, que és una, doncs un, tot un seguit de carreres que es fan durant l'any de BTT mm -hmm. i que tindrà el seu final coincidint justament amb l'outdoor esport festival d'enguany. De, I s'iniciarà a les 10 i a les 12 del matí dues carreres diferents del dia 3, que és el, el diumenge, I, i bé, es faran altres activitats com per exemple el, el Kids Cup BTT, mm -hmm que és una cursa BTT de nens per Barcelona, que, que es farà el, el dissabte a les 6 de la tarda. I, i ja per acabar el vers, que et digui una, una activitat que a si més no és curiosa, la cursa Sa Salomon ah. de muntanya nocturna, uh -huh. que es farà a Montjuïc el dissabte dia uh -huh. 2 a les 8 i mitja de la nit. Perfecte, dos quarts de nou del vespre. Sí, sí, a 10 quilòmetres per tota la muntanya de Montjuïc, uh -huh. de nit, que té el seu encant, i que forma part doncs, de totes aquestes activitats moltes més, que ens deixem moltes més perquè no hi ha temps mm -hmm. però que, que realment són interessants, algunes sí que costen diners com per exemple aquesta que costa 15 euros participar-hi, però vaja, jo crec que val la pena un cap de setmana esportiu a la ciutat de Barcelona. Doncs tots els amants de l'esport ja ho saben, tenen una cita al Palau Sant Jordi i la vida a l'anilla olímpica de Montjuïc aquest dissabte i aquest diumenge Xavier Segura, ben trobat i ens veiem dimarts que ve Molt bé Albert, vinga, adéu-siau Adéu 30 minuts són pocs, però suficients per intentar convèncer-vos. Dels que heu començat, no sé pas quants haureu acabat, però sigui com sigui, sapigueu que, com ja és tradició, ens podeu tornar a escoltar a través del nostre web, www.radiometropolfm.g, on a més hi trobareu algun extra més que, per motius evidents, a la ràdio no hi tenen cabuda. Avui us deixem amb un tema de Decoral. es tracta de Thinking of You. Nosaltres tornem dimecres vinent a Ràdio Metropol, un programa que el fem perquè volem, perquè podem i, sobretot, perquè ens deixem fer-lo. Que tingueu una molt bona nit. for my heart when it skips a beat, skips a beat. Feel no right i feel no pain but my skin i feel Can't disguise. Can't disguise It's gonna hurt, But I'll have to say goodbye, say goodbye. I feel my lonely room olefa ema